Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă Rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spun bun găsit la o nouă emisiune Discuții la masă Rotundă. Dragii mei, sunt împreună cu Neluțu și Cosmin. În seara aceasta din nou avem teme interesante, o temă de fapt interesantă pe care este foarte posibil să noi epuizăm într-o ediție pentru că este foarte mult de discutat și anume vorbim despre religiile false, o chestie destul de actuală, poate mai actuală decât ne dăm noi seama. Pentru că în zilele de astăzi, una din particularități este tocmai această amploare. Și Scriptura ne spune, ne avertizează de lucru acesta. Amploarea cu care apar religii noi, curente religioase noi, faptul că anumite religii creștine sau necreștine se împart în mai multe curente și dintr-o dată din 10 religii au apărut 30-40. Și dacă ne uităm la un mic curs de... De istoria religiilor vom vedea cât de tare s-a împărțit creștinismul, de exemplu, de la începutul existenței sale și până astăzi, în câte bucățele și ramuri și subramuri de arată ca un arbore foarte stufos în ziua de astăzi și practic astăzi suntem la maximul de expandare sau de umflare a acestor terminații, dacă le putem numi așa, este posibil să existe un maxim și după ziua de astăzi, dacă Dumnezeu mai îngăduie pământul acesta, dar suntem undeva unde putem să privim și să vedem o oarecare hartă în urma noastră. Problema mare nu este cunoștința, să știm ce a existat și ce s-a produs. Problema mare este că aceste curente religioase ne afectează viața în mod direct. Adică, apart tot felul de curente, suntem expuși. Vin tot felul de oameni cu care discutăm, ne transmit diferite idei, diferite concepte care, cele mai multe din ele, nu sunt tocmai nevinovate, ci sunt chiar destul de bine gândite, așezate și nu este o simplă conversație, ci este o convingere pe care ne-o transmite cineva. În consecință, viața noastră de oameni credincioși este mult mai uh, expusă riscului de a fi deviată de la calea adevărată uh, prin manevre foarte simple. Adică nu vine cineva neapărat să-ți pună în față ceva contrar credințelor tale, ci să schimbe doar câteva aspecte mărunte. De aceea ar trebui să avem foarte mare grijă cât de bine îl cunoaștem pe Dumnezeu, uh, cât de apropiați suntem de Dumnezeu, pentru că uh, o să vedem și în seara aceasta sunt atât de multe curente încât nu am, nu am avea capacitatea să le învățăm pe toate, să le cunoaștem pe toate. Cea mai bună metodă de a ne păzi este să-L cunoaștem bine poziția corectă a Scripturii, să-L cunoaștem bine pe Dumnezeu și în felul acesta să comparăm orice ce vine înspre noi cu o astfel de imagine corect zugrăvită a lui Dumnezeu și a credinței în Dumnezeu. În aceasta îi provoc pe cei doi uh, colegi la o dezbatere și uh, le servesc deja pe tava mea prima întrebare. Uh, deși probabil întrebarea asta o să fie expandată la un moment dat. Uh, care sunt elementele identifica de identificare a religiilor corecte ca să le putem deosebi de cele false? Uh, și mai ales poate să definim din start ce ar însemna o religie falsă. Vă spun bună seara! Înainte de a intra în uh, răspunsul la întrebare pe care a pus-o Teo, aș să fac o mărturisire personală. În urmă cu ceva, ceva timp, uh, nu mă gândeam la a fi pregătit să, dai un răspuns, să dau un răspuns pentru uh, cei care fac parte din cultele eretice. Nici nu mă prea gândeam la cultele eretice. singurele mele, interacțiuni cu... Astfel de oameni au fost uh, cu de lui Jehova care încercau să vină să prezinte acasă învățătura lor uh, și uh, experiența de care vreau să vă spun e legată de uh, un membru din familia noastră, un creștin uh, ca mulți dintre noi, cu lacunele lui, dar și cu plusele lui și la un moment dat uh, Fiind plecat din țară, având mai mult timp, deși e un paradox lucrul ăsta, pentru că în când mergi din țară nu mai, e, nu mai e timp, dar așa a fost în cazul uh, celor din familia noastră. Uh, având mult timp, a început să caute și până la urmă a ajuns la o religie brahamistă uh, de care eu până în momentul respectiv nu știam nimic, nu știam nicio informație. Și în momentul în care ne-am întâlnit și am început să discutăm, el a devenit foarte agresiv în promovarea ideilor și a conceptelor religioase și mi-a dat seama că sunt total nepregătit. Veneau, venea cu multe versete biblice, cu multe referințe. Într-adevăr, ulterior, după ce am început să le analizez și să le caut în Scriptură, multe erau scoase din context, multe minciuni din păcate, în care... Începând să, începând să studiez, mi-am dat seama că erau uh, minciuni și forțări și atunci mi-am dat seama că uh, am intrat într-o luptă nepregătită și probabil mulți dintre oameni vă simțiți exact la fel. Poate aveți uh, tot felul de întâlniri cu astfel de oameni, uh, știți că sunt agresivi în promovarea ideilor lor și uh, de asemenea știți că sunteți nepregătiți într-o astfel de luptă. Unii chiar bat la ușă, să bat la, bat la la... ușă și își prezintă oferta lor. Uh, ce aș vrea în primul rând să pornim de la niște definiții ca să fie lucrurile destul de clare pentru noi. Un profesor de teologie care se ocupă de domeniul ăsta al culturilor etice, Charles Brandon. Uh, Dădea următoarea definiție la termenul de cult eretic sau religie eretică. eretică. Prin termenul cult eretic nu vreau să spun nimic depreciativ despre vreun grup clasificat astfel. Un cult eretic, așa cum îl definesc eu, este orice grup religios care diferă în mod semnificativ într-una sau în multe privințe ale credinței sau practicii de acele grupuri religioase care sunt considerate manifestări standard ale religiei în întreaga noastră cultură. Și iarăși un lucru, un lucru extrem de important... Dacă vă uitați la toate cultele eretice și probabil în decursul emisiunii o să trecem prin câteva dintre ele și în mod special peste cele care sunt actuale în țara noastră, de care avem noi cunoștință, pentru că sunt mult mai multe la nivel internațional, Vedeți că în astfel de religii, oamenii se adună în jurul unei persoane sau a unei răstămăciri a Bibliei făcute de o persoană. Și dacă vă uitați doar la Martul Hova, pentru că pe ei îi știm, uh, ei se bazează pe interpretările, și, interpretările scripturii făcute de Charles Russell sau uh, Rutherford. Uh, la fel cum la mormoni, ei se bazează pe interpretările și pe traducele lui Joseph Smith și Brigham Young. Uh, sunt oameni puternici pe care istoria sau contemporanii lor i-au deschis ca și oameni care aveau capacitate de a strânge masele în jurul lor, persoane care aveau această abilitate, erau personalități puternice și puteau să canalizeze tot felul de energie în jurul lor. Și în jurul unor astfel de oameni și unor astfel de interpretări s-au născut religiile eretice. Iar și un lucru important e că Uh, ei uh, insistă că sunt uh, îndreptățiți să fie ca, clasificați ca și creștini. Asta e uh, bătăria lor mare. În orice discuție cu un membru într-o astfel de religie falsă, uh, îi desconsideră pe ceilalți și au o atitudine împotrivitoare și uh, agresivă față de ceilalți uh, uh, creștini. Ei insistă și vor să fie îndreptățiți ca, ca fiind creștini, ca singurii creștini autentici. Și Iarăși vreau să mai insist pe un lucru important, vedeți, majoritatea cultelor retice au apărut după anii 1800 în da. în care și în zonele în care uh, erau culte protestante sau neoprotestante. Și multe culte de genul ăsta au ieșit din mijlocul cultelor neoprotestante. Astfel de oameni care au fost slujitori sau au fost uh, învățători sau prezbiteri în astfel de lucrări. De regulă oameni cu greutate mare. Oameni, oameni cu greutate, dar nu neapărat cu pregătire teologică. Da, da, cu greutate. Și primul, primul semnal de alarmă vreau să-l trag în zona respectivă. Uh, dincolo de uh, faptul că bisericile tradiționale, Insistă asupra faptului că doar clerul poate să ocupe de studiul Scripturii, în partea cealaltă în cultele protestante s-a dat libertatea membrilor de a se apropia de Cuvântul Dumnezeu. Acum mulți nu aveau capacitatea de a cuprinde întregul, întregul adevăr scriptural. Și pe baza unor astfel de lucruri și astfel de interpretări, foarte ușor poți să ajungi la erezie, În momentul în care tu nu ai o cultură teologică bună, se pare că Dumnezeu îți descoperă, vezi un verset, nu ai capacitatea să-l treci prin filtrul întreg, întregi scripturi, atunci ai foarte ușor să uh, lansezi tot felul de supoziții nasteatologice. și să duci în rătăcire. un Cât lucru pe care l-am la constatat, astfel de, de lucruri și de uh, interpretări au fost date de oameni care nu cunoșteau limbile uh, Vechiului și Noului Testament. Nu erau oameni care erau pregătiți din punct de vedere teologic. Acum, pentru noi, chiar dacă nu știi ebraica, chiar dacă nu știi greaca, există tot felul de programe pe calculator. Dacă vrei să te interesezi, vrei să faci un studiu serios, vrei să mergi la rădăcini, poți să faci lucrul ăsta. Gândiți-vă la anii 1850-1900, resursele astea erau inexistente, aș putea să spun. Și atunci era foarte ușor să cazi în astfel de devieri. Și primul semnal de alarmă pe care vreau să-l trag: cultele eretice se îndreaptă spre oameni care nu stau aproape de scripturi. Oameni care nu cunosc scripturile. Pentru că, în momentul în care vine cineva și spune, știi, Isus Hristos n-a fost Dumnezeu. Pentru orice creștin matur, îl trece prin fătul scripturii și știe care este care o e răspunsul. Care și, uh, un LED. și atunci, automat, te delimitezi de astfel de discuție îți aperi credința și ai toată capacitatea de a, a nu fi uh, înșelat și surprins. În momentul în care tu nu știi Scriptura, te lași doar că le de predicile pe care le auzi duminica, fără să te apropie de, de Scriptura, deși am spus la început că ăsta ar putea să fie și un pericol, să nu tragi uh, concluzii false, să nu-ți faci un sistem, de, un sistem teologic care să nu, fie, să nu fie adevărat. Dar totuși, dacă stai aproape de Scriptură, imposibil să cazi în astfel de devieri. Da. Uh, într-adevăr nevoia cea mai mare pe care o avem este aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu pentru că în felul acesta putem, în felul acesta putem să confruntăm cu originalul uh, orice uh, ideologie falsă care vine spre noi doar așa îl putem cunoaște pentru că n-am avea, pur și simplu n-am avea capacitatea să le studiem pe toate, neluțu? Vă spun și eu în această seară tot bună seara um... Am să și m-am gândit un pic la ceea ce ar însemna uh, discuția noastră legată de religiile acestea false sau cum le-a numit Cosmin, re... cultele eretice. Uh, poate că vor fi anumite persoane care se vor simți jignite de un asemenea termen, dar uh, intenția noastră declarată, chiar dacă poate n-a fost subînțeleasă, dar acum o și declarăm, nu este nici pe departe aceea de a jigni pe cineva, pe vreo persoană care face parte din, poate chiar dintr-unul dintre aceste culte. Intenția noastră este pur și simplu să avem o, o dezbatere legată de uh, uh, toate aceste culte și de uh, doctrina pe care o au aceste culte. Plecăm de la premiza de bază noastră, premiza pe care am încercat să o respectăm de-a lungul emisiunilor și aceea că Singurul sistem de referință la, la care ne raportăm este Scriptura. Dacă și dumneavoastră uh, faceți același lucru, atunci cred că veți înțelege că nu intenționăm să jignim pe nimeni, ci pur și simplu să studiem lucrurile și să le privim din, din cât mai multe unghiuri de vedere posibile. <coughs> uh, aș remarca faptul că Scriptura este, este statornică. În ea nu este umbră de schimbare, Scriptura îl reprezintă pe Dumnezeu și știm că Dumnezeu este același ieri și astăzi și în veci și din acest motiv dacă ne relaționăm uh, la Dumnezeu prin intermediul Scripturii cred că este cea mai bună optică uh, povesteam în urmă cu ceva timp cu, uh, cu partenerii mei de emisiune radiofonică și uh, caracterizăm creștinismul uh, drept uh, cristocentric Adică îl pune pe Hristos în centru. Există religii, există culte în ziua de astăzi care mai degrabă așează religia respectivă în jurul unei persoane decât să așeze în jurul lui Hristos. Și pentru că în cuvintele Scripturii acest lucru nu este nici pe departe îndreptățit, îmi permit, îmi permit să vă citez un text Destul de scurt, tocmai din epistola către Galateni, din primul capitol, Apostolul Pavel zicea următoarele cuvinte, Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Iată, Evanghelia lui Hristos.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 Domnul Iisus este în centrul Evangheliei pentru că El este singurul care ne-a înleznit uh, calea spre, spre Dumnezeu cate, calea către cer de aceea, uh, din punctul meu de vedere orice religie care va încerca să-și fundamenteze uh, doctrina pe inteligența mai mare sau mai mică a unei persoane, a unui om cade în fața mea o astfel de doctrină cade pentru că vreau să mă țin de cuvântul lui Dumnezeu care este al lui Dumnezeu nu este al lui X, al lui John al lui, lui eu știu ce alt nume mi-ar veni acum în minte, îmi vine în minte dar nu vreau să zic Evanghelia este al lui Hristos și atunci dacă mă uit în Evanghelia lui Hristos știu că acest Hristos care a fost răstignit pentru noi în urmă cu aproape 2000 de ani ne conduce spre Dumnezeu pentru că a zis eu sunt calea Calea, adevărul și viața. Eu sunt calea. Dacă ar fi să mă uit un pic la islamism, nu știu câți dintre dumneavoastră a citit Coranul, dar vă pot spune, n-am -am reușit să-l citesc, de curiozitate aș fi vrut să-l citesc în întregime, dar am citit doar câteva frânturi Poate că anumite persoane s-ar simți într-un mare pericol să iei Coranul și să-l citești, ca nu cumva din el să iese cine știe ce forță malefică. Consider însă că este bine să cunoști doctrina bă, mai multor culte ca să înțelegi care sunt posibilele asemănări și care sunt diferențierile. Dacă ați citi Coranul, ați rămâne probabil surprins să vedeți că parte din ceea ce regăsiți în Vechiul Testament o să regăsiți... Și acolo, mă refer la patriarhi, mă refer că îl veți găsi pe Moise, îl veți găsi, îl veți găsi pe Avram, îl veți găsi chiar și pe Isus, nemenționat ca și Domnul Isus, și îl veți găsi doar Isus. Un profet, unul dintre profeți. Vedeți, diferența între creștinism și alte religii este locul care îi se dă Domnului Isus, nu doar Isus, este Domnul Isus sau este Hristos. Isus Hristos. Aici se face marea diferență între ceea ce înseamnă creștinism și o altfel de religie. Da. Cosmin? Uh, am rămas cumva la, la primul răspuns cu aminte lucruri care nu le-am le clarificat. Uh, legat de definiția de cult eretic, noi trebuie să ne raportăm la ceva fiecare dintre noi ca să evaluăm dacă o învățătură este eretică sau nu este eretică și e un lucru destul de greu în ziua de astăzi în care se vorbește despre un adevăr relativ, e vorba despre adevărul tău, despre adevărul meu, despre calea ta, despre calea mea, dar haideți să ne aportăm la un lucru simplu, semaforul e roșu și pentru mine și pentru noastră, are același principiu, dacă nu respect culoarea roșie, Uh, cu siguranță o să provoc un accident la fel cum ați face și noastră dacă nu respectați culoarea asta. Deci roșu e roșu pentru toată lumea. N-avem ce să negociem. nu e adevărul nostru, nu e adevărul meu, e culoarea roșie, știm ce trebuie să facem în prezența unei astfel de culori. La fel e și cu învățătura teologică și învățătura despre Iisus Hristos. Este o singură cale, e calea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o prin, prin Scripturi și noi ne putem raporta doar la Scripturi dacă vrem să vedem dacă o învățătură este... Uh, este adevărată sau nu este adevărată. Deci termenul de eretic nu e, o, nu e o definiție subiectivă, nu e o definiție pe care o pot dau eu sau uh, vreunul din noi în această emisiune, ci uh, e raportarea pe care o încadrăm prin șablonul Scripturii. În momentul în care punem învățătură prin uh, întreaga Scriptură, atunci putem să afirmăm și eu, și noi astăzi, sau oricine, sincer, dacă o învățătură este eretică sau nu, dacă e falsă sau nu este falsă. Aici și... eliminăm subiectivismul. Practic, comparăm cu șablonul și dacă nu se suprapune, atunci înseamnă că e... Pentru că altfel, altfel putem să susținem fiecare. Unii ar putea să spună, da, creința ta e eretică, creința mea e bună. Nu, trebuie să ne aportăm la ceva. În momentul în care nu mai avem șablonul Scripturii, atunci nu mai, nu, avem mai punct, nu mai avem un punct comun de a pleca într-o într -o discuție și într-o evaluare. Uh, și evaluarea asta se face în primul rând la uh, ceea ce noi am primit din partea apostolilor. De ceea ce a fost apărat de către părinții biserici, de ceea ce a fost redescoperit de reformatori și uh, ceea ce a fost prins în, uh, cumva în uh, teologia reformată. Uh, poate spuneți dacă spați, faceți parte din biserice tradiționale că uh, vreau să ascimez doar până la părinții, părinții bisericii. Uh, Dați-mi voie să, să duc întreaga, uh, întreaga uh, sfera șablonului chiar până la teologia reformată. Apoi, un alt, uh, un alt lucru uh, important e că uh, ni se promovează acum în ultimul timp că trebuie să Mergem supra unitate și cu cât se promovează unitatea, cu atâta, așa cum a zis și Teo la început, vedem că sunt tot mai multe religii, că ne frângem în tot mai multe bucățele și uh, noi nu trebuie să minimalizăm lucrurile care ne separă și trebuie să le scoatem în relief pe cele care mijloșesc unitatea, dar tot e bine și frumos dacă vorbim despre un fundament solid al adevărului doctrinal. Dar dacă vor, și vorbim despre unitate reală în trupul lui Hristos, dar dacă, după cum sugerează unii, această afirmație este lărgită ca să-i cuprinde și pe cei care nu sunt de acord cu învăzăturile esențiale ale creștinismului biblic, trebuie să ne opunem cu fermitate. Deci nu e loc de interpretare, loc de, de discuție. Sunt anumite lucruri în care putem să avem păreri diferite, dar nu-i vorba de teologia esențială, nu-i vorba despre Isus Hristos, despre... Da. Uh, nașterea din Fecioară, despre viața Domnului Isus Hristos, despre modul în care suntem înspășiți, despre modul în care se face uh, cina Domnului, uh, sunt lucruri importante în toate bisericile creștine, indiferent dacă sunt neoprotestante sau uh, bisericile tradiționale. Deci sunt adevăruri care sunt fundamentale pentru fiecare dintre noi, că mai sunt, se uh, apar diferențe pe nuanțe. pe nuanțe, asta e fiecare cum a interpretat Biblia, Biblia, dar în problemele esențiale cu toții uh, cădem de acord în aceeași direcție. Și, iarăși, un lucru foarte, foarte interesant. Noi, avem fiecare dintre noi, avem libertatea de a-L respinge pe Iisus Hristos și Biblia. Putem să ne împotrivim acestor concepte, dar nimeni nu are libertatea să modifice mesajul esențial al Scripturii, care este vestea bună a Lui Dumnezeu. Că, și anume că Lui Dumnezeu îi pasă de sufletele pierdute ale copilor săi și ne-a atât de mult încât l-a trimis pe singurul Sofiu, ca să putem trăi pe el, prin El. Deci, dacă nu vrei să crezi E problema dumneavoastră, e problema mea, dar dacă aleg să cred, să cred, atunci trebuie să cred doar o singură variantă, și anume variantele pe care ne-a stat-o Dumnezeu prin Scriptură. Da, într-adevăr se pare că cel puțin așa se, se conturează în seara aceasta necesitatea unei cunoașteri a celor adevăruri esențiale și îndrăznesc să expandez întrebarea, după cum v-am spus că e posibil să o expandăm să o, să o, ca să putem să clarificăm, să pornim o discuție despre ce înseamnă, care ar fi acele lucruri esențiale și hai să vedem dacă putem să identificăm ce spune Scriptura cu privire la unele din ele. Și în același timp, ce spun unele din curentele, din curentele religioase, din religiile false sau din cultele eretice, cum spunea Cosmin mai înainte? Așa cum am zis de la început, fiind interesat de domeniul ăsta nu neapărat într-un mod voit, fost nevoie să am fost nevoit să studiez mai mult și probabil și o să mă auziți ești cel mai informat mai dintre mai noi. Ne bucurăm pe, pe domeniul ăsta. Și așa să mergem, nu o să iau toate curentele astea eretice, o să vedem odată ce zice, zice, mă opresc la doar două sau trei culte, probabil. Să vedem ce zice Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să vedem ce susțin ceilalți. Ca să vedem unde apar diferențele. Legat de păcat, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, în Roman 3,10. Apoi tot în Roman 3 cu 23 ni se, ni se spune că -și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. 1 Ioan 1 cu 10 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. 1 Ioan 1 cu 8 Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege, 1 Ioan 3 cu 4 Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. 1 Ioan 5 cu 17 tot ce nu vine din încredințare e păcat. Roman 14 cu 23. Deci, cine știe să facă bine și nu face, să vășește un păcat. Iacov 4 cu 17. Ați câteva definiții sau un cadru în care avem de a face cu păcatul. Haideți să vedem ce, ce susțin Martul Hova legat de păcat. Păcatul este... Greșirea țintei perfecțiunii lui Dumnezeu este o călcare a legii dreptății sale. Adam și Eva au păcătuit neascultând de legea clara lui Dumnezeu. Prin moarte, Adam s-a reîntors în țărână în non-existență. Nici unul dintre descendenții lui Adam nu sunt lipsiți de păcat. Toți l-au moștenit de la primul om. Toți sunt născuți în păcat, imperfecți, cu tendința de a o lua raznă. Adam nu a adus moartea numai asupra lui, ci asupra întregii rase descinse din el. Viața umană perfectă s-a pierdut cu toate drepturile și perspectivele ei uh, pământești. Uh, Mormonii Adam a căzut ca să existe oameni și oamenii sunt ca să se bucure. Adam a ales în mod deliberat și rațional uh, să rupă fructul. Adam a strigat, din cauza greșelii mele ochii mei s-au deschis și voi și avea bucurie în viața aceasta. Trebuie să considerăm căderea primului noștri părinți ca unul dintre mari pași înspre înălțare și fericire exterioară. Noi credem că oamenii vor fi pedepsiți pentru propriile lor păcate și nu pentru greșeala lui Adam. Vedeți ce susține Scriptura și ce susțin anumite ce culte, susțin anumite, anumite culte uh, eretice. Uh, sunt diferențe majore și ăsta nu-i lucru uh, probabil care ne-ar separa uh, cel mai mult, dar sunt următoarele, următoarele lucruri. Uh, aș vrea să, să mergem la... Uh, am început cu lucrurile care... Uh, haideți să vedem despre uh, personalitatea lui Dumnezeirii. Uh, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul în Geneza 1 cu 1. Domnul este Dumnezeu și nu este al Dumnezeu afară de El, Deuteronom 4 cu 35. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și Adevăr, Ioan 4 cu 24. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, 1 Timotei 2 cu 5. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Matei 28 cu Isus a fost botezat, Duhul Sfânt s-a coborât, Tatăl a vorbit. Matei 3, de la 16 la 17. Haideți să ne pogorăm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Apropiați-vă apropia, apropiați de mine și ascultați. De la început ne-am vorbit în ascuns, de la obărșia acestor lucruri am fost de față și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Isaia 48 cu 16. Haideți să vedem acum ce spun uh, marturile lui Jehova. Despre Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este Jehova. Numai Jehova este din veșnicii în veșnici. Isus Hristos este un singur, uh, nu este un singur Dumnezeu cu Tatăl. Duhul Sfânt nu este o persoană, ci forța activă al lui Dumnezeu. A existat o perioadă când Jehova era singur în spațiul Universului. Toată viața, energia și gândirea existau numai în el. Concluzia este evidentă este că Diavolul este originatorul doctrinei Trinității. Elohim este pluralul majestății. Aceasta, deci, nu presupune în mod neapărat Trinitatea. Cel puțin în lucrurile astea Diferența în, în diferențele este majoră sunt și majore și uh, plecăm în, direții, în, în, diferi, în uh, direcții de... diferite. Apoi uh, la mormoni. Și aș să vă spun că Toate cultele eretice se pot Pune față în față Se pot pune în șablon Eu am luat doar asta două Pentru că vedeți că e mult de discutat Și sunt multe lucruri N-avem cum într-o emisiune da. să trecem prin toate Și nici nu cred că ne interesează Despre Biserica Unificării Despre știința creștină Alte grupări Din astea care încă nu au apărut La noi Hai să vedem ce spun și mormonii noi credem în Dumnezeu Tatăl cel Veșnic, în Fiul Său Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Acest lucru nu poate însemna că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una în substanță și persoană. Sunt trei Dumnezei, separați în personalitate, uniți în scop, în plan și în toate atributele perfecțiunii. Dumnezeu este o ființă organizată așa cum suntem noi acum în trup. El este o ființă progresivă și posedă capacitatea unei dezvoltări continue. Probabil că a fost și El odată copil și muritor ca noi. Tatăl are un trup de carne și oase la fel de tangibil ca al omului. Dumnezeu nu este omniprezent. El nu poate fi prezent fizic decât într-un într singur loc. Fiecare om care domnește în gloria celeste este Dumnezeu peste domeniile Lui. Nu a fost niciodată un timp în care să nu fie Dumnezeu și lumi. Fiecare Dumnezeu, prin soția sau soțiile lui, crește un număr mare de familii, de fi și fiice. Sunt uh, lucruri uh, și puteam să vă dau și referințele la uh, lucrurile astea. Dacă o să le puneți în față și a uh, marturilor Hova și a mormonilor, nu au cum să le conteste pentru că sunt scrise în, de în uh, și, cărțile și de și studiate. și studiate în uh, cadrul un cadrul, cadrul astfel de culte. Deci vedem că sunt diferențe, diferențe majore. Nu avem cum să, să stăm la discuții Asupra unor astfel de erori Dacă am trece prin toate Legat de Iisus Hristos De Duhul Sfânt, de păcat Așa cum am stabilit înainte de uh, răscumpărare și mântuire, de înviere și viață veșnică sau reîncarnarea sau uh, ce se întâmplă după moarte. Vom vedea că uh, în toate aceste aspecte sunt diferențe majore. N-aș să trecem probabil, uh, o să încercăm să facem o emisiune viitoare Dedicate. în care de o să dedicăm uh, câte, un, uh, câte o emisiune pentru fiecare cult care îl considerăm noi uh, sunt nu neapărat că considerăm noi, consideră... Raportat la, raportat la Scriptură, apare la scriptură, ca fiind eretic. Un cult eretic. Să vedem atunci care sunt învățăturile lor și cum ne putem, cum putem să combatem astfel de învățătură cu Cuvântul Lui Dumnezeu și să fim pregătiți într-o într astfel da. de Am, Mi se naște o întrebare în timp ce vorbea Cosmin, ce spunea și Neluțu. Așa ca idee generală. Știți de existența vreunui ghid în bisericile, să zicem, hai, în Biserica Baptistă, pentru că noi facem parte din Biserica Baptistă, să spunem, vreun ghid pe care, nu știu, iată, sunt câteva elemente esențiale ale creștinismului. Doctrina despre Dumnezeu, despre mântuire, despre viața veșnică, despre Isus Hristos și așa mai departe. Nu sunt foarte multe. Clar, ele se predică în biserici, însă nu știu, cred că în zilele noastre, la câte vânzoleală și la câte curente apar și la câte idei se propagă, poate ar fi uh, o utilă o, nu știu, o foaie, o, un ghid, un mini ghid cum să uh, uh, verifici. Astfel de, Deci nu, nu să ne dea informații despre celelalte, ci doar să ne dea nouă, acel semafor de care spunea Cosmin mai înainte, pentru că aceste persoane care propagă astfel de învățături, astfel de culte, ele vin de regulă, pentru că altfel n-ar avea succes, doar cu capitolul care îi interesează pe ei. Și dacă ne luăm la contrazis pe acel capitol, nu avem niciun șansă să câștigăm sau să, să avem dreptate în fața lor. În consecință trebuie să știm în ansamblu acele lucruri esențiale cum să le discutăm cu astfel de oameni. Știți de existența vreunui astfel de, nu știu, manual de lucru? Ca să-și mai poată trage un pic și Cosmin sufletul, <laughs> intervin eu puțin. Personal, nu știu să existe un așa numit ghid sau uh, o carte, un manual, ceva care să ne poată ajuta cu uh, doctrinele de bază ale cultului în care, din care facem parte. Uh, Deși și... ele probabil sunt dezbătute de multe ori, multe cărți, dar nu ca formă da, de ghid, probabil. Ideea este că și noi uh, încercăm să ne punem la, la punct doctrina în mintea noastră studiind numeroase cărți. Fiecare dintre noi suntem oameni care care citim și care citim destul de mult și încercăm să, să ne facem așa din mers uh, lecțiile. Uh, vreau să vă relatez și eu o, o întâmplare la un moment dat ce s-a desfășurat în, în viața mea în cursul anului trecut că tot veni vorba despre un asemenea ghid. Am avut uh, uh, la un moment dat nu știu neplăcerea sau Uh, nici nu știu cum să o numesc Ca Să văd un grup de două femei De la marturile Hova Ce încercau să intre în casa scării În blocul în care locuiesc De ce spune plăcerea? Pentru că Efectiv stăteau atât de o ostentativ În fața și că nu puteai să treci de ele uh, Abordarea mea a fost una așa cum Se face în ziua de astăzi Adică pur și simplu uh, nu că le ignor, dar le cam repezești un pic cu vorba, că te deranjează. Bun, mi-am dat seama, intrând în casă, că n-a fost o atitudine tocmai creștinească din partea mea, acum nu vă imagineți că nu le-am fugărit cu pietre sau altceva, dar poate au fost niște cuvinte spuse așa, un pic mai, mai tăioși și mai, mai rece. Am ieșit din casă și am încercat să le găsesc pe aceste femei și să le invit totuși la o discuție în casă la mine pe tematica dorită de ele la un moment dat. Au fost destul de circumspecte s-au temut, dar totuși mi-au promis că la un moment dat vor veni să discutăm. Ei bine, am stabilit odată anume, cum le stă lor în obicei să facă, ne-am întâlnit, au venit ele, am stat și am povestit, cu, am luat scriptura în față pe, pe masa unde ne-am așezat lucrurile și... Și am încercat să abordăm diferite, diferite subiecte. Bine, o trăsătură caracteristică a celor de la martorile Iehova este că vor să canalizeze, direcția, uh, vor să canalizeze uh, discuția în direcția dorită de ei. Deci asta este clar una dintre... Și nu doar la ei este uh, da, chestia asta. zic cu ceea ce m-am confruntat. Uh, atunci am putut să văd un astfel de ghid doctrinar care n-o ne lipsește. În sensul că în fața lor era ghidul, și undeva, în dreapta sau, mă rog, în stânga, nu mai rețin minte, era cuvântul lui Dumnezeu. Și am întrebat, Doamnelor, eu stau în față cu cuvântul lui Dumnezeu, cu scriptura, vă rog să stați și dumneavoastră. Păi nu știți că pe noi ne ajută un pic să nu mai răspăim atâta în Biblie, că vedeți și noi, tot Biblia avem, nu e nicio problemă, avem același Dar lucru. Deci De să... vreau să fac o scurtă da. referire, scuza Uh, e afirmă că e scriptura, dar e nu traducere, e vorba de altceva. Uh, și aici, uh, scriptura pe care eu folosesc moarte lui pentru că acum sunt în temă și am studiat lucrurile astea uh, e combătută de teologi neutri. Deci nu neapărat care fac parte dintr-o sau, sau e combătută de uh, scritori, ai, de uh, specialiști în uh, limbile astea uh, în care a fost scrisă Scriptura. Deci nu e vorba despre faptul că eu îi contest traducerea. E vorba de un profesor de limbă greacă din Statele Unite sau, mă rog, mai mulți, că uh, mi-am notat la un moment dat uh, toate persoanele care uh, au fost... Uh, care au pregătirea necesară și au spus că traducerea pe care eu o folosesc nu este o traducere uh, avizată, nu e o traducere care, ci o, o, int o interpretare în sensul dorit de, de ei și nu neapărat uh, literară. Referitor la chestiunea aceasta, aș putea să zic, vor veni cu un argument de felul următor. Să știți, este o traducere de ultimă oră, cercetătorii noștri au studiat limba în care s-a scris originalul pentru Noul Testament, respectiv Vechiul Testament, și pentru un om neavizat, pentru un om care nu are cunoștințe, care nu studiază chestiunile acestea, poate să treacă drept foarte veridică, foarte adevărată uh, completarea dusă de către ei. Dar de asta, pe mine, ceea ce m-a frapat și ceea ce am apreciat în măsura în care puteam să apreciez, este faptul că pe anumite tematici din doctrina lor, aveau o mică broșurică unde erau într-adevăr în evidență. Aveau acel ghid, nu? Aveau acel ghid, care nouă ne lipsește. Noi putem să spunem câte vrem în lună și în stele câte dorim noi, nouă într-adevăr ne lipsește și pentru un credincios de rând poate este de multe ori greu să alergi în timpul cel mai scurt cu putință la un anume pasaj. De remarcat, am avut discuții și eu la un moment dat cu Uh, și chiar de câteva ori uh, tangența face să am destul de, de destul de des uh, întâlniri cu un uh, adept al branhamismului și iarăși un lucru care m-a frapat tot timpul se dau uh, referințe foarte exacte, adică în, uh, eu știu în îmi vine minte acum să vă zic În 3 cu 4 scrie ca așa În nu știu ce Îți este foarte îmi permiți, greu Îmi permiți aici încă, încă o intervenție Iar să nu vă lăsați amăgiți Când vi se fac astfel de referințe Când vi se spune Isaia 40 cu 12 Bine, deschidem Scriptura Și veți vedea că de multe ori Ceea ce ei susțin Nici măcar nu e în Scriptură Au învățat anumite lecții pe deros Și faceți exercițiul ăsta Și o să vedeți că multe din... Știți, era un om, uh, un om politic care făceam multe afirmații în anul 1903, nu știu cine și când te uitai știi, te impresiona, băi, domnul ăsta te-a știe, te-a cunoaște dar nu e apărat dacă vorbești mult, sper să nu se întâmplă în cazul în seara asta, nu se întâmplă dacă vorbești mult să-și ai dreptate îi poți impresiona pe celălalt, mai ales dacă ai de a face cu un om care nu cunoaște domeniul. A putea să zică, oa, cât te știe omul ăsta, dar în momentul în care vă întâlniți cu astfel de situații pe care le-a descris ne înainte spuneți, ok, deschidem scriptura, vedem pe versetul. Și sunt, și sunt, puțin, Nu, nu contezi că sunt versete care așa sunt, da. dar nu sunt toate. Și atunci... Sau uh, să scoase din context, citit da, textul un pic sunt, mai larg. Uh, scoase din context. O să vedeți versete care sunt date doar pe jumătate. O să vedeți că sunt versete care, dacă le parcurgeți în contextul capitolului sau pasajului, are altă semnificație și de asta nu vă lăsați amăgiți când aveți astfel de discuții și să vă lăsați impresionați o, câte știu oamenii ăștia, ce pregătiți sunt pe, pe Scriptură. Au doar câteva versete pe care le, le jonglează. Uh, Într-adevăr, asta era chestiunea pe care vreau să o punctez în continuare Îți scuză <laughs> Nu, chestiunea este că tocmai asta e frumusețea în asemenea emisiuni Că putem să ne facem loc unul altuia și să putem povesti Pentru că asta este și interesul nostru Să scoatem, să scoatem lucrurile de esență în evidență Deci, uh, în momentul în care vorbeam cu acel om Era o, o întreagă inundație, dacă pot să folosesc un asemenea termen de, de versete, versete biblice cu referințe foarte exacte și stăteam și mă gândeam, Doamne, dar câte poate să știe omul ăsta? Dar la un moment dat, bine, nu l-am crezut din prima, clar. La un moment dat am început însă să-mi aduc aminte eu de, de versete și am zis, băi, stai că la referința cu tare nu zic chiar așa de tare, nu sunt chiar așa de, de, de bine pus la punct, dar totuși îmi dau seama că versetul nu sună așa și uh, într-adevăr dacă stai undeva la o masă de discuții poți să verifici cu Biblia în mână dar sunt situații când poate discuți când te undeva la pe stradă sau ești undeva eu știu da. și nu ai timp să, să verifici, dar este foarte important să vezi că într-adevăr uh, așa este referința este corectă sau nu iar ei marjează pe chestia asta că tu n-ai uh, posibilitatea de a verifica imediat, mână. știi? Acum pe iOS sau pe Android există Biblia online bineînțeles, să vezi o avem la noi. noi. Să vezi să vezi cum butonăm acum telefoanele și tabletele ce le avem la dispoziție. Și apropo, dacă aveți telefoane, puteți să vă instalați fără nicio problemă. Când aveți timp, puteți citi scriptura și bun sos. aplicațiile astea și, și te ajută multe, multe situații. Exact. Bun. Revenind acum la, la experiența mea de, de început, cum am zis, despre martorii lui Jehova. Am rămas plăcut surprins de acel ghid și am zis, uite, nouă ne lipsește un asemenea ghid. Ar fi un lucru bun de învățat. Dar aici s-a oprit tot ce însemna lucrul bun. Da. Pentru A, că... Mai este un amănunt care vreau să scut cumva în evidență. Dacă o luăm din punct de vedere psihologic, um, omul este tentat să creadă mai mult în momentul în care are dovadă palpabilă sau vizibilă. Da. Și în momentul în care ei au astfel de broșuri asupra lor și sunt documentați, adică își susțin ceea ce rostesc cu ceea ce este scris și îți bagă sub ochi acel pliant, au o greutate deosebită. O chestie psihologică care oamenii nu se sizează, dar ei știu lucrul acesta. În momentul în care scot o astfel de broșură, un astfel de material și vorbesc din el, vă dați seama că îl cunosc pe de rost, că una din, probabil, fac antrenamente pe tema asta, în momentul respectiv, el are o oarecare autoritate dată nu de scriptură, ci de faptul că este ceva care omul ăla poate să vadă. Și poate aspectul ăsta ar trebui să ținem și noi cont de el elaborând. Eu știu ghid, mini-ghiduri că ce poți să scrii într-o astfel de broșură pe care să o dai celor din biserica ta. Nu foarte multe lucruri, dar în momentul în care se întâlnește cu un astfel de om, da, poate sunt, sunt oameni ca noi, de exemplu, care ne preocupă subiectul și studiem și îl cercetăm și discutăm între noi despre el, dar sunt oameni care nu-i preocupă așa ceva. Și acei oameni sunt vulnerabili. Și pentru acei oameni e bine să existe acea Într-o într Biblie undeva un asemenea o asemenea Aici, chestie. Vreau să sezăm două lucruri uh, importante. Uh, noi, tot, noi tot dăm în, în culturile astea eretice și apărăm uh, ceea ce se poate apăra, dar trebuie să zăm și problemele noastre și anume, faptul că uh, mulți oameni au trecut la învățăturile astea eretice, la culte eretice, din cadrul cultelor uh, neoprotestante, cel puțin, uh, tocmai din prisma omului care e nemulțumit. Nemulțumit de biserică, nemulțumit de slujirea care se face, de problemele care apar. Deci trebuie să zizăm și problemele din interiorul nostru. Și oamenii sunt vulnerabili pentru că nu mai reușim cumva să, să strângem rândul. Deci asta ar fi un prim aspect și o primă problemă zizată și de, de cei care se ocupă de subiectul ăsta al cultelor etice. Și -a doua Și a doua problemă e cel puțin sensizată în Bisericii Baptiste. Dacă sunteți ascultători și din alte biserici neoprotestante, puteți să vă analizați situația bisericii noastră. Uh, noi ne ocupăm de creștini doar până în momentul în care uh, ei sunt botezați. Se fac cursuri de cateheză. Dar acolo se fac lucruri elementare și puține. Și omul ajunge în lume, ajunge cu tot felul de probleme și nu se mai fac cursurile uh, de după aceea. Spirituale. Cursuri care în, în uh, culturile astea uh, eretice, se practică. Gândiți-vă doar la da. Martul Hova, Ei au programe, nici nu știu, știam la un moment dat că e o anumită perioadă de timp în care ei sunt doar pe cursuri, în care doar învață pasaje din Scriptură, învață uh, lecțiile din ghidul de care spunea și Neluțu și doar după aceea vor merge să uh, să ducă Evanghelia, între ghilimele, spre alții. Lucru pe care noi nu reușim să-l facem bisericii noastre Deci aspectele astea două trebuie, trebuie discutate Și trebuie să vedem care sunt soluțiile pentru noi Ca să nu se repete greșelile asta pe viitor Cel mai probabil că ați văzut și dumneavoastră martoriile Hova La ușa dumneavoastră sau la ușa vecinilor dumneavoastră E un fapt simplu Dar pentru cei care nu știu parte din doctrina lor chiar vizita lor face parte din mântuirea lor personală. Asta, dacă la, la noi, la ceilalți credincioși, Bazați pe Scriptură, mântuirea a fost realizată exclusiv de către Domnul Isus. vizita martorilor lui Jehova face parte din planul lui Dumnezeu de mântuire pentru ei, așa susțin ei, adică ai mers la ușa lui cu tare și cu tare și cu tare și ai făcut nu știu câte vizite, ai mai multe șanse de a fi mântuit, nu ai făcut asta, îmi pare rău, iadul e pentru tine, care apropo, iadul nu este exact același concept ca și noi au anihiliarea și alte chestiuni. M-a pasionat întotdeauna să înțeleg ce se întâmplă în spatele iluzionismului și a iluzionistului. Poate sună ciudat la o emisiune de genul acesta, dar suntem cu cărțile pe față și uh, nu mă fie să spun, pentru că după ce veți înțelege ideea cred că nu, nu mă veți mai blama. Uh, iluzionismul. Chiar cuvântul îți dă înțelesul. Iluzie. Am stat și am analizat ce se întâmplă cu un iluzionist și cu spectatorul sau spectatorii de la show pe care îl face respectivul om? Îți induce starea de concentrare în, în, într-o stare de reală adormire, dacă pot să zic așa. În sensul că îți deturnează atenția de la lucrurile cu adevărat importante la unele de, de mică importanță. Asta se întâmplă și cu oameni de genul acesta. Pentru că ei vin la tine, vezi în primul rând Biblia dar când stau la masă la discuții cu tine Biblia este doar un element de decor pus undeva deoparte pe care îl mai răsfoiesc din când în când o deschid Biblia, o pun lângă ei o mai răsfoiesc din când în când așa ca și uh, fapt divers dar vor merge pe, pe ghidul acela uh, aș putea să fac o comparație între un iluzionist și oameni de, de o asemenea speță nu vă lăsați păcăliți încercați să asimilați cât mai mult din Sfânta Scriptură pe care o aveți la dispoziție, încercați să vedeți dacă este într-adevăr o traducere bună și fidelă a, a mesajului original. Vreau să continui un pic ce am, am început. La un moment dat, discuția noastră s-a încheiat, nu tocmai într-o notă de acord, și mi s-a făcut promisiunea că mă va vizita o altă echipă, la un moment dat, pentru că așa am înțeles că se procedează da. la ei, vine unul dintre uh, membrii cu uh, grad superior, cumva. Cu grad superior, exact, din biserica lor, care este mai bine pus în scripturi și care uh, poate să se argumenteze mai bine cu tine. Bun, a venit un asemenea om, o persoană jovială, plăcută, a intrat în discuție și cu membrii familiei mele, n-a fost niciun conflict. De altfel, de la bun început am zis domne, eu la modul cel mai serios vreau să văd ce teologie practica dumneavoastră și care este doctrina. Le-am spus-o din start. Am zis, nu vreau să mă iau în... în în controverse cu dumneavoastră sau eu știu să ne scandalizăm, eu sunt de o altă religie, am spus de la început. Vreau să văd cum gândiți dumneavoastră. Bun, persoana respectivă tot așa și-a și -a deschis Biblia, a pus-o tot așa undeva lângă el și micul ghid a apărut iarăși la evială, fixat în față. Aceeași întrebare am pus, domnule, să studia Scriptura, da, de ce nu o țineți în fața dumneavoastră? Păi știți același argument, știți, scoase uh, deja aici. îmi găsesc aici imediat ideile că sunt scoase uh, mai în evidență, Biblia este aici lângă mine, răspundeți, ok, bine, faceți cum doriți, dar am punctat acel lucru. Eu stăteam cu Biblia mea în față, haideți să vorbim despre, mă rog, o, o anumită doctrină, căuta în cărțulia lui și zicea, a, uite, referința este din... Foarte uh, interesant, nota bene, foarte multă învățătură nu se ia din Noul Testament, ci din Vechiul Testament. Veți vedea, la cel puțin la martorii lui Jehova, veți vedea că învățătura pe care merg ei, foarte mult este uh, bazată pe Vechiul Testament, nu pe Noul Testament. Și dădea de uh, trimiterea. Vreau să zic că eu, fiind uh, la îndemână cu Biblia, găseam imediat uh, referința. La un, După vreo 20 de minute, 30 de minute de, de stat așa la, la Taclale... Respectiva persoană zice, nu pot să nu, să nu uh, remarc acest lucru, găsiți foarte repede în Sfânta Scriptură. Am zis, la fel de repede ar trebui să găsiți și dumneavoastră, pentru că declarați că sunteți oameni ai Scripturii. N-ar trebui să vă dea atâta bătaie de cam, nu? La mine așa se nimerește, nu știu. Ori lucrează mai bine Dumnezeu cu mine în seara asta, ori mai puțin cu dumneavoastră. <laughs> Ceva poate că se întâmplă. Da, ideea este, nu poți să compari ceva cu altceva dacă acel ceva care este al tău nu-l cunoști. Da. Ne lipsește un astfel de ghid, dar până când să se facă un asemenea ghid, puneți mâna pe Sfânta Scriptură, citiți-o. situația ideală, sunt absolut de acord cu citiți tine. Citiți-o și nu numai că citiți-o, studiați-o, studiați și învățătura altor religii fără, fără să vă fie teamă. Eu cred că dacă îi cer cu adevărat cunoaștere și descoperire lui Dumnezeu te va ajuta ca să nu te rătăcești, dar trebuie moderație exact. și copilul a, și copilul mic. mai întâi să ne ancorăm puțin în, în conceptele de bază ale creștinismului și ca să un putem... copil mic nu va putea să bea 2 litri de apă într-o jumătate de oră așa și, așa și oricare dintre noi indiferent că suntem noi sau sunteți dumneavoastră, nu vă veți putea avânta în cunoașterea teologiilor de altă factură, încrezător că totul va fi foarte, foarte bine și foarte ușor. Trebuie considerație și moderație. Iată că timpul pur și simplu zboară, spulberă tot în calea lui. Se pare că am putea să ne întindem până mâine dimineață la discuțiile astea fără emoții prea mari. Discuții foarte interesante, nu pentru că ar însemna, mai știu eu, ce, controverse, ci pentru că sunt, iată, parte din viața noastră. Fiecare din noi care stăm în seara asta aici putem să depunem mărturie despre anumite interacțiuni cu astfel de situații. Neluțu și Cosmin deja au adus astfel de cazuri. Am și eu, dar nu vreau să lungim discuția în, în direcția asta. Important este că ne confruntăm. Foarte important este că am constatat, și probabil și dumneavoastră la fel, că nu suntem foarte pregătiți pentru astfel de confruntări și concluzia la care Neluțu ajungea, trebuie să citim Scriptura, trebuie să ne apropiem de Scriptură, avem nevoie disperată de asta și cumva întrebam mai înainte dacă există un ghid, dacă n-ar fi bine să existe, s-ar putea ca existând acel ghid, după discuțiile cu Neluțu și cu Cosmin, existând acel ghid cumva să ne culcăm pe altceva decât pe Scriptură, așa cum fac și ei și să mergem într-o extremă destul de periculoasă. Nu știu în ce măsură ar fi util sau n-ar fi util, probabil măcar pentru un prim studiu, pentru că în biserică, iată, nu, foarte rar se fac studii de genul hai să vedem doctrina asta, asta, asta, asta, una după alta și să vorbim. Eu n am auzit, la noi în biserică s-a început la un moment dat așa ceva, nu mai știu în ce stadiu a ajuns, însă nu, nu, nu suntem pregătiți obiectiv cu privire la aceste chestii și probabil ar fi bine ca uh, în, în biblioteca bisericii să existe o carte foarte bine scrisă și clar explicată și scurtă, dacă se poate. domne uite, dacă vă întâlniți cu astfel de cazuri, citiți cartea asta. Este, cel puțin, în, în cartea de doctrină. Sunt toate adevărul astea cu versete luate. Nu? Deci există un astfel de ghid, dar uh, trebuie să să-l procurăm și să-l citim. Dar lucru cel mai important, sau tot din experiența mea personală, vreau să spun următoarele lucruri. Uh, și anume, în momentul în care ai o astfel de dispută cu cineva, primul lucru pe care trebuie să-l faci și obligatoriu lucrul ăsta, să te rogi. S chiar să cer voie celui care ești, lasă-mă ca în Duhul meu să mă rog, ca Dumnezeu să mă lumineze, să-mi dea putere. În momentul în care faci lucrul ăsta, ai un avantaj extraordinar asupra celuilalt, pentru că Vă spun lucrurile astea din experiența, din experiența mea. Îți vin versete pe care n-ai fi găzut că le, le poți scoate din sub solul minții tale. Îți aduci aminte de versete pe care probabil niciodată ai meditat foarte mult la ele și ți le aduci aminte. Poate nu le apară cu referințe, dar știi că e acolo și zici lasă-mă, în caut în Biblie și spun imediat și le găsești imediat. Și vezi că lucrurile, pentru că ține de relația noastră cu Dumnezeu și de relația noastră cu Scriptura. Asta e un lucru important pe care vi-l sugerez să-l faceți fiecare dintre dumneavoastră când aveți de a face cu astfel de cazuri și cu uh, astfel de oameni care vor să aducă o evanghelie falsă. Și uh, apoi un alt lucru, în momentul în care uh, simțiți că sunteți puși la colț și nu mai aveți resurse, spuneți dăm te rog, răgaz, lasă-mă să mă documentez pe domeniul respectiv, recunosc că nu sunt foarte pregătit aici, lasă-mă o zi, două, o săptămână, cât crezi de cuvință și cuvință și aprofiați-vă de Cuvântul Lui Dumnezeu și dacă căutați uh, în Cuvântul Lui Dumnezeu uh, legat de Dumnezeire, legat de Fiul Lui Dumnezeu, legat de păcat, cu siguranță găsiți și Dumnezeu vă descoperă care sunt adevărurile. Vi le notați, vi le puneți pe o hârtie. Cereți ajutor dacă e nevoie. Cereți ajutor de la cei care uh, sunt îndreptățiți sau cunosc mai bine. Și cu siguranță, în momentul în care veți începe din nou discuția din punctul în care l-ați lăs, lăsat, aveți avantajul, pentru că e avantajul Scripturii, nu e avantajul, nu e avantajul nostru. Și când știi că uh, ceea ce ți se prezintă e ceva fals, atunci cu siguranță... Uh, veți avea o altă, o altă poziție, dar nu trebuie să ne fie teamă să recunoaștem: nu sunt pregătit acum, da. lasă-mi, dă-mi un timp, Categorie. dar nu faceți afirmații în momentul în care simțiți că sunteți în colț. Adversarilor dumneavoastră, între ghilimele, le dați avantajul de a vă pune la colț, de a spune: Aveți, nu cunoști scriptura, nu știi care e adevărul. Vezi, dacă așa ai fost învățat toată viața asta, ta. Dar va remarca. Și un lucru pe care l-am sesizat, în momentul în care ai discuții de genul ăsta, îți ridică anumite semne de întrebare. Dar îți spune semnele asta de întrebare pentru că te apropii de Scriptură și în lucruri pe care poate nu ți le-ai sistematizat și ți le-ai uh, clarificat în mintea ta în momentul în care îți spune semne, un astfel de om, îți spune semne de întrebare și tu iei compre. Scriptura, îi mă că am avut, am avut uh, lucrul ăsta uh, despre Trinitate. Deci aici am fost, am fost pus, la, pus la colț și mi s-a spus, nu, învățătura creștinilor din prima din secolul 3 nici n-a fost până atunci și neștiind, ne luând contact cu lucrurile astea, am început să să mă clatin și am luat scriptură am luat istoria, am luat istoria bisericii și când am început să studiez să să citesc am spus, wow, ce ce clar se explică, ce clar dar nu, se explică și nu -am, am fost pus la colț da. din necunoașterea mea. Și în momentul în care am reînceput discuția, atunci am stat de pe, altă, de pe altă poziție. Da, iată că o informare, o informare cât mai corectă, cât mai bună pe, acest, pe aceste teme va, va elimina cât se poate din posibilitatea să fim înșelați. Mai mult, mai mult, tind să crezi spre un ideal, idealul pe care îl spun acum, nu știu în ce măsură se întâmplă, dar sper să se atingă, Uh, idealul, cred eu, că ar trebui să ne transformăm din vânați în vânători, adică să putem să prezentăm uh, doctrina despre Iisus Hristos, despre mântuire, despre jertfa uh, mântuitoare, despre Dumnezeu, despre Trinitate, în așa fel, încât acei oameni să fie uh, expuși cuvântul lui Dumnezeu și, în consecință, salvați chiar ei înșiși. Iată că timpul, pur și simplu, s-a desființat, s-a epuizat, uh, Contorul meu de aici arată că mai avem mai puțin de un minut, așa că o să-i las pe, pe interlocutorii mei să fac o foarte mică încheiere. Dacă aveți în familie și vă confruntați cu astfel de cazuri, de oameni care au schimbat baricada și au trecut în altă parte, dacă aveți dispute cu oameni care știți că fac parte într-o dintr-o religie falsă. Vă recomand cu toate căldura o carte scrisă de profesor Walter Martin și continuată de alți apologeți renumiți. Se cheamă Împărăția cultelor eretice și acolo veți găsi răspunsul la multe întrebări Am pe care le aveți de noastră. E o carte groasă, dar... Uh, uh, știu că dacă sunteți interesați de domeniul ăsta și vreți să cunoașteți mai multe lucruri și vreți să fiți mai pregătiți o să fie de mare folos. Apropo de ghid, ai un astfel de ghid, chiar ai cu ce să, cu ce să stai în față unor astfel de oameni, dar nu este nimic de glumit pentru că este în joc siguranța, siguranța noastră, familiilor noastre. Iată, ei nu au nicio emoție în a ne vizita, în a ne bate la ușă, în a intra în casele noastre, în a intra în discuție, noi însă ne temem foarte mult în a ne apăra credința noastră și n-ar trebui să fie deloc așa. Noi ar trebui să fim foarte siguri pe ceea ce știm, nu siguri pentru că avem noi tupeu, siguri pentru că am citit Scriptura, Dumnezeu ni s-a descoperit, ni s-a revelat și nu avem nicio umbră de îndoială în noi. Dragii mei, continuăm și data viitoare pe tema aceasta și probabil câteva ediții vom discuta despre aceste culte eretice, întrucât, deci această emisiune am hotărât această temă pentru că uh, văd o confruntare uh, directă, aș putea să spun chiar o evoluție uh, ca și membralitatea acestor culte eretice și consider că oamenii neinformați uh, sunt în pericol. Nu, emisiunea aceasta nu se vrea fi neapărat punctul dumneavoastră de informare și punctul de reper, ci acea scânteie care să vă determine curiozitatea și dorința de a vă apropia mai mult de Dumnezeu și să-L cunoașteți pe El. La revedere, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit, vă așteptăm și data viitoare și nu uitați, puteți oricând să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, iată, o temă pe baza căreia cu siguranță vi se ridică în mintea dumneavoastră multe întrebări. Profitați de acest lucru și uh, săptămâna viitoare promitem să le abordăm. La revedere, o seară bună!